Дивнула до доньки, показала рукою на, помору, на комору. «Та, я з мохом, сама знаєш!» Димка пішла до комори, винесла обмотаний полотниною, оплутаний сивими пасами ця павутиння, слоїк з червоновато-бурою рідиною. «Постав у теплу воду!» – наказала мокрина. Давній мені він дуже! Загус уже!» Димка налила у баняк води, вставила в нього слоїк, підштовхнула баняк рогачем у піч, де якраз домлівала якась страва. Вона й сама не знала, що за даний загуслий верес треба нагріти, щоб він знову став рідким. Зіслу, яка на пів дві темно-зелені пляшки. Мокрина перехрестила їх. Благослови Боже на спасіння громаді. Тоді перехрестила доньку. Хай тебе береже мати Божа. Димка поклала у кошик пляшки, прихопила кусень сала, десяток яєць. Солдати, що допивали в хаті сільського старості червону буру медовуху, що мало до сказу їх не довела, вони вже після першої чарки почали якось дивно сміятись, потім стали голосно реготати і несамовито верещати, ніби їм було пороблено. А жителі села, визволені димкою із замкненої олійниці, вже готувалися в дорогу. Тільки не на чужину, а до рідного лісу, за непрохідне бузькове болото, де вони вже ховалися за першого пришестя російської армії, коли не захотіли їхати на чужину. Господарі поспіхом скидали на форманки гатні пожитки, вантажили зерною бульбу, виганяли в домашню худобу, ловили птицю. Коли п'яні вояки поклали сонні голови на стіл поруч із порожніми пляшками з-під вересового меду, перша форманка якраз виїхала з села. За нею потягнулася друга, третя, четверта. В наступного дня до села приїхала ще одна група вояків. Тут вони мали підкріпитися, запастися харчами, натомість порожнє село. Ні людей, ні коней ні навіть собак. А в обісті сільського старости мертві пояки за столом. Вдарили на сполох, кинулись по дворах, обшукали всі садиби, зрештою докумикали, що це хтось із сільських допоміг солдатам так заснути, і все село після цього втекло до лісу. Втікачів видавали і глибокі сліди фурманок на мокрій землі. Кинулися за тими слідами, дійшли до полота. Але коли один із солдатів вступив на стежку, поросло багном і тільки булькнув у драговину, всі інші повернулись до гнімілого села. Тіла забрали з хати старости і поскладали рядочком у церкві. Від їх мав провести капелан. Наступного дня взялись копати братську могилу. Викопали, перейшли з ношами за мертв'яками, а ті якраз вихитуються з церкви, зелені. Охлялі, схожі на приводів. Село після того майже місяць переховувалось у лісі. Повернулося, коли військо вже далеко відкотилося. Казали тоді, що Мокрина пригостила вояків якимось особливим вересовим медом. Що вона додала у нього крім квітів, так і залишилася таємницею. Розділ п'ятий вже й півні поснідали, а наша красна дівка досі з подушкою обнімається. А людські діти ондечки бульбу копають, бо в театрах до самого досвідку не сидять, бо на гульки не ходять, коли на полі стіко роботи. Півні ще й лапи не обросили, і дзьобини намочили. Он тільки тільки злітають і сідали, розправляють крила перед своїми розкудапканими курячими гаремами. І на городах такої ранньої пори ні лялечки. Але Дана мовчить. Спробуй запереч, тоді вже маму до полудня не зупинити. Хай уже насабанеться, хай відведе свою душеньку. У школі вчора виставу показувати не дозволили. Солтис заборонив. Сказав, то польська школа, а п'єса мужицька. Люди запротестували. Збиралися послати делегацію до пана Косінського. Просити, щоб на Солтиса вплинув. Але Солтис стільки хмикнув. «Ідіть, ідіть!» «І від пана те саме почуєте, що й від мене. Думаєте, я з ним не радився?» «Сам придумав, сам сказав. Хочете дивитися свою виставу? Шукайте собі якесь подвір'я, а то доходитесь до того, що ваш театр зовсім витворять із села». Делегати почухали потилиці тилиці, той махнули руками. Дана здивувалася. Ніби ж і навредний Януш Косінський. Зовсім не такий, як, скажімо, пан Варгіцький у Підлісному. Той завжди приндеться, каверзує, а часом як з ланцюга зривається, репетує, аж ногами тупає. Торік людям за роботу не заплатив, гнулися-гнулися на нього селяни і в маєтку, і на полі, а він в кінці ще й виннимо їх зробив. Сказав, що їхні свині його поле перерили і бульбина кілька лантухів зжерли, а це ж збитки, і хтось же за них платити має. От і вважайте, хлопець, що відробили банові за своїх дурних голодних свиней. Скільки не доказували йому, що то дикі вепри з лісу занадались, що й на людських городах від них спасу немає. Бо розплодилось твої звірини так багато, що доведеться біля села сторожів ставити, а в лісі відстріл робити. Але з Варгінського як з гуски вода. Де ж би, щоб його пропало? Ні, Януш Косінський не такий. Він спокійний, розважливий, бібліотеку велику має». Якось Дана з мамою ходили на роботу до панського маєтку, то пан навіть сам розказував їм, як трускавки вирощувати і як збирати. Для села ці трускавки дивовиша. У лісі вони ростуть дрібненькі і за малину, і за ведмеді менші».